Зрешті, їм це вдалося. Щоправда, не без допомоги двох кардіологів та терапевта, які випадково проходили повз і стали свідками жорстокого акту вандалізму, який так несправедливо чинився над моїм товаришем. Слід сказати, підмога надійшла якраз вчасно. Ще трохи замість відділення травматології Тьомика довелося б доправляти у морг, що на поверх нижче, причому по частинах. А так, його вклали в одній палаті з нещасною Маруською на сусідньому ліжку. Не знаю, про що вони там говорили, однак, коли Артема виписали з лікарні, вони з Моросою стали просто друзями, чи то пак з звичайними знайомими, які в кращому випадку телефонують одне одному лише раз на рік, аби привітати з днем народження. Хтось може мені пояснити, для чого ви тягаєте за собою кількасот перуанських котів та собак, Маруся однією ногою стояла на задньому колесі вантажівки, рукою трималась за виступ на обшивці і, нахмурившись, зазирала в кузов крізь вікно. Її голос різкий і колючий, немов порив крижаного вітру посеред зими. «Не вишивав нічого доброго. На ви їх наловили». Бідолашні тварини ледве живі від задухи та голоду. Тьомок, відчувши, що запахло смаленим миттю умив руки. «Це не я, ти це пальцем на мене, потвора. Це все він!» Маруся зіскочила на землю і насупилась ще більше. Тепер її чоло нагадувала крижані тороси притиснуті навалою пахових льодів до берегів Антарктиди. Ну, грізно, зовсім так не по-дівчачому, питає вона. Ми вирішили трохи підзоробити, похопцем пояснює то все безпритульні звір'ятка, яких ми збираємось доправити у спеціальні пункти прийому. І що в тих пунктах з ними робитимуть? Я зважно промовчав, зі зрозумілих причин остерігаючись казати правду. Однак мій друзяка вирішив не заливати і викласти все на чистоту. Щоправда, він забув слово стерилізують. Це е, їх там, ну, каструватимуть. Усім кобелям та котам підрізатимуть яйця, а сучкам та кішком Артем затнувся, несподівано для себе усвідомивши, що не знає. У чому полягає суть стерилізації для тварин жіночої статі? Ну, їм там, ну, ну, не знаю, пробки якісь вставлятимуть чи що. Я прикусив язика і подумки чертихнувся. Макси, це правда? Марусі дивилась на мене таким поглядом, наче готувалася запхати кілька товстеньких пробок мені в одне місце. Цілому... Ем, так? Одними губами пролопотів я. Дівчина розвернулась і рішучи задріботіла до веселого Роджера, який сидів будки, перекутий ланцюгом за кілка. Помітивши Марусю, Алабай з готовністю зіп'явся на ноги, кучерява спинилась коло азіата, поклала руку на нашийник і повернулася до нас. «Аби ви негайно відпускаєте всіх собачок і котів, або я нацькую на вас Алабая!» І хотів шипнути напарнику на вухо, щоб він не харапудився, бо дівуля блефує. Провалитись мені на цьому місці блефує вона. Одначе не встиг. Тьомик, горлаючи, не треба. Будь ласка, не цькуй, Господи Ісусе. Вдруге я такого не переживу. Вискочив на задній бампер вантажівки і тримтячими руками почав збивати замки з дверей кузов. За кілька секунд галявину перед маєтком затопила оглушлова суміш гавкання та нявчання. Сила селенна безпритульних тварин, голосно висловлюючи своє обурення нестерпним кількаденним ув'язненням, випорснула з і кинулась в різнобіч пустелею. Маруся переможна рознувши кучерями, підійшла до нас із Артемом. І ще одне, твердо заявила дівчина. Я хочу подорожувати з вами. Ось так усе полетіло в Шкереберт. І перу замість землі обітованої постало перед нами подобою царства Аїда примітка «Аїд» у древнегрецькій міфології «Бог підземного царства мертвих» і водночас назва самого царства. Спитайте, чому я не втрутився, чому не сказав рішуче «ні»? Хто знан неподалік, сидів погрозливо вишкірівшись, веселий, чорт би його забрав Роджер, Хвилину тому прямо у мене на очах безповоротно дременуло в пустелю кілька тисяч доларів. Я почувався розбитим, я був повністю деморалізованим. Наче Сновида, я вибрався з маєтку. Зробивши кілька кроків вздовж паркану, Спинився, вперся спиною об холодне металевий лист і без з'їхав на пісок. Невдовзі з хіртки вигулькнула голова мого напарника. І він трохи повагався, але зрештою підійшов і всівсяв у мене під боком. Такий бізнес накрився. Я сплюнув у пісок, і неслухняними руками запхав цигарку рота. «Форс-мажор!» – авторитетно проказав Тьомик, і кивнув кудись у той бік, де зараз мали бути Маруся і Роджер. Я похмуро ковзав поглядом по обрію, в марві, над яким щойно розчинились усі наші кудлаті основні фонди – а ти, бляха, мав рацію в цьому, нервово затягуючись. Папіроскою визнав я, мої пальці дрібно тремтіли. Не треба було чіпати ведмедя. 9 березня, 15 квітня.